Буквально розірвали середину колони. Дехто з вершників завернув назад, але більша частина погнала вперед, прямо під кулемети хмари. Довелося вертати знову. Напружні хвилі пострілів відділу орла. Серед червоних почалася паніка. Вершники вертілися, як ошпарення, натикаючись один на одного, коні злякано іржали ставали дибки. Як уляглася Курєва, повстанські стежі рушили в обидві кінці дороги і стали на узліссі. Під їхньою охороною, визначені орлом козаки, рушили за трофеями. Поранених не чіпали, лише поручник Кохан та підполковник Коноплянко взяли двох на допит. Сумнівів не було, цікава інформація з полонених обов'язково буде витиснута. Документи вбитих та поранених засвідчили, що це був третій кінний полк першої кінної дивізії Червоного козацтва. Його було побито без жодної втрати з українського боку. Орел, давши розпорядження, ліг відпочити. Та поспати не довелось. Від хмари прибув сотник Карабчевський. Сотник мав надзвичайну інтуїцію. Він, наприклад, завсіди казав, коли буде бій, а коли пройде день спокійно. Сотник прибув, щоб повідомити Отамана про своє перечуття. Надвечір буде ще один бій, знову переможний. І справді, близько 15-ї години спостерігачі повідомили про наступ червоної кінноти. Отаман сів на коня, щоб особисто оцінити сили червоних та передбачити напрямки їхнього удару. З північного напрямку посувалися два кінні полки, з півдня – один полк. Оголосивши тривогу, Орел скликав старшин. Накази давав прості і зрозумілі. Червоних перед лісом не затримувати, а впустити до лісу. Підпустити націльні стріли і тоді бити. Цілити доладно і спокійно. З місць обстрілу не рухатись. Ось і перші кавалеристи. Їдуть сміливо, з галасом. Виїжджають на галявину перед лісничівкою. Кулемети отама на хмари строчать по большевиках, які намагаються втиснутися в ліс, розповідав Гальчевський. Тоді підполковник Коноплянко, Кобосюк, Погиба, Кохан разом з віддалі 50 кроків почали шалений вогонь по червоних. Із-за дороги з лісу періщить по червоних під Хорунжий лихо з десятьма козаками та одним Льюісом. Полк кінноти з південного боку сміло влітає на шлях, видко з наміром помогти своїм біля лісничівки. Отаман хмара косить цілу большовицьку колону з кулеметів та крісів. Ми з резервом займаємо становище і з боку б'ємо в купу червоних, які галасують, командують, клянуть і вертяться на місці. Підтягаю два свої, лююсь із резерву, сам лягаю до одного і пускаю кілька кружків. Цільний вогонь робить своє, і червоні починають тікати туди, звідкиля приїхали. Ранені і забиті червоні ще густіше встилили шлях. Отаман Хмара переслідує червоних на коротку віддаль і обертається до бою з червоними біля лісничівки. Я раптом почув стріли в долині, біля криниці, де стояли наші коні. Затарахкотів наш кулемет. Бігом кидаюся гущавником на згуки стрілів. Незабаром побачив спішених більшовиків душ 50-60, які хотіли атакувати наші коні. Ручними гранатами розпорошуємо червоних. Вони втікають, сідають на коней, та кілька падає. Бачу цілу сотню червоних. Вони спішились з коней і були близько наших коноводів, а тепер втікають на північ навколо лісу. Бій кипить далі. Мої козаки тримаються міцно. Ручними гранатами відбили два піші наступи з великими втратами для атакуючих. Отаман Хмара корчами зі своїми козаками підсунувся до правого крила моїх козаків. Спішені червоні заатакували моє ліве крило обходом від лісничівки. Я вчасно з'явився на лівому крилі, бо побачив своїх козаків, які перестрашені, відбігали і загинали крило. Затримую їх і втягую до резерву. Тихенько, але хутко протискаємось корчами в загорожений бік. Я побачив червоних і крикнув: Гранати, сальва. Після вибуху біжимо вперед і стріляємо більшовикам з крісів і револьверів у спину з віддалі двох-трьох кроків. Женемо їх на край лісу, де стоїть червоних до біса. В мент залягаємо та з Люїсів сиплемо.